може бути гірше, ніж крадіжка. Один із найгнебніших людських пороків. Пробігши чималу відстань, зупинились, аби передихнути. Тим часом у голові Усикова вже визрів план, як уникнути небажаних для них наслідків, пов'язаних з трагедією. Які саме можуть бути наслідки, вони уявляли доволі туманно. Вирішили, що найкраще лишитись осторонь. Та чи можна залишатися осторонь, коли хтось потрапляє в біду? До загибелі Вальчука були причетні з самого початку, з того моменту, коли згодились взяти його з собою на ставок і не спинили, коли поліз у воду. Але їхня вина поки що була тільки моральною. Злякалися, не могли врятувати. Тут також конфлікту із законом поки що нема, хоч руку подавати їм після цього не варто. Злочинцями вони стали тільки тоді, коли загибель Вальчука вирішили замовчати краще дати йому потонути, ніж привернути до себе увагу. Але ж у кримінальному кодексі є стаття, що передбачає покарання за неподання допомоги людині, яка перебуває в небезпечному для життя становищі. Розуміти її треба так: не маєте можливості надати допомогу самі зобов'язані повідомити про таке становище особам, належним установам. План Усикова у тому і полягав, щоб перший злочин приховати і для цього вчинити другий. Кілометрів за три від ставка вони нарешті спинилися, запалили вогнище і кинули в нього одяг Вальчука. Умисне знищення особистого майна громадян – яке завдало значної шкоди потерпілому, теж кримінальна стаття. У вогні згоріли половер, сорочка, джинси, і поки судді в голос рахували карбованці, оскільки вальчуки-батьки мали право на відшкодування матеріальних збитків, я думав про те, яка це нечувана підлість. Спалити одяг, мов би, нічого взагалі не сталося. Щоб разом із тілом Назавжди лишитися у темній воді ставка і оті питання, які могли б виникнути, коли б вони заявили про те, що скоїлося. Отже, будь-що лишитися осторонь. Усе інше здавалося несуттєвим. Що ж буде з вальчуками-батьками? І це здавалося несуттєвим. Тим часом прирікали їх на муку невідомості. Довічну яка була для них ще гірша, ніж та, якою заздала б звістка про загибель сина. Крім того, вони позбавляли свою жертву навіть могили. Не мертвим, живим важливо, де спочивають мертві. Поховання – скорботний, але свято дотримуваний людством обряд. Проте цим трьом було байдуже, чи буде віддано Віктору Вальчуку останню шану, чи попрощається з ним село, де всі знали і шанували його. І ціле село, здавалося, прийшло на судовий процес, щоб дістати відповідь на питання, що ж таки все-таки сталося 30 червня, і хто за це відповість. Уже тоді, коли злочинці запалили вогнищі і почали кидати у нього одяг Вальчука, їх можна було притягти до відповідальності за два злочини – неподання допомоги і умисне знищення майна. Усиков одразу ж вчинив і третій. Перш ніж кинути у вогонь джинси загиблого, він їх ретельно обстежив. Видобув із кишені наручний годинник, одразу ж привласнив. Крадіжка. З того часу, коли вони прийшли на ставок, не минуло й години. Проте вже скоєно три злочини. З погляду закону найсуворіше карається третій крадіжка. З погляду звичайної порядності шкала якої має набагато менший поділок, ніж кримінальний кодекс, усі троє безперечно опинилися за порогом. Людина порядна або непорядна. Проміжних станів тут нема. Похований тричі. Слідство вже доходило кінця, і в процесі його так само не було добуто жодних доказів того, що Віктора Вальчука вбили. Але батькові Ростиславу Тимофійовичу Протягом усього часу здавалося, що вивчено далеко не всі обставини, пов'язані зі смертю сина. У нього навіть з'явилася підозра, що хтось тисне на місцеву прокуратуру, щоб по можливості вигородити обвинувачених і звести їх покарання до мінімуму. Підозра ця не мала достатніх підстав, про те, щоб виключити будь-які сумніви щодо цього, справу було передано в інший район чому ж Ростислав Тимофійович написав скаргу на неправильне ведення слідства? Ті помилки, що були припущені на початку і підірвали його віру в те, що злочин об'єктивно розслідується. Особисто в мене немає жодного сумніву, що Усикова, Стримовського і Королюка врешті покарано у цілковитій відповідності з мірою скоєного. Мова зараз про інше. Ніхто, на жаль, не спромігся пояснити Ростиславу Тимофіювичу, що до прийнятих у нас правових норм не завжди можна застосувати звичайні життєві уявлення. Не надав допомоги, що не означає, що винен.